Eta, zer daukazu gorduan. Tira, nik sei pertsonarentzat begiratu dut. Azkenean anerreta aitorrere badatoz, ezta? Bai et esan dute. Bai, sei gara, anerreta aitor xabatetazu eta maleneta ni. Ba begiratu argazkiak zer Ez Eez ba. Zuri zein gustatzen zaizu gehien. Niri hotsagabiakoa, Beste biak baino politaagoa da, baina txikiago ere bai, bilogelad ditu bakarrik. Lizarrakoak ere biditu, baina literak daude pasiluan. Urdia ingoak, otxagabiakoak baino bat gehiago dauka. Hor hmm, duan, seionzat txiki egia izango da, ez da? Nik uste dut baietz. Eta gainera, otxagabia urdiain eta lizarra baino asko zurrutiago dago bilbotik. Ba, listo. Beste bien artean aukeratuko dugu. Ongi, eh, esan da komoduan. Urdia ingoak bat gehiago dauka eta bi komun. Lizarrakoak komun bakarra dauka. Mm -hmm. Eta diru aldetik... Antzera, lizarrakoa garestiagoa da, berrehun laurogeita lahau euro asteburua. Urdia ingoa baino hogeita hamar euro garestiagoa. Bueno, eta otsagabiakoa ehunda lauroge euro da, baina zera, seion artean ez tal aldea handia. Baina nik naiaago dut, Urdiaa joan. Urdiain lizarra baino txikiagoa da, eta asko zereela saiagoa. Ah, ba nik nahiago lizarrara. Horrela parran atxo bat ere egingo dugu. Bueno, ba, hauei komentatuko dieguta ea ze esaten duten eurek. Only that.